السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. وَمَنْ يُغْرِرِ الْفَلَاهَةَ لَا أَشْلَقَ عَلَى إِلَهٍ إِلَّا مَوْهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحْدَةٍ وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ وقال تَبَارُكَ وَتَعَلَى يَا أَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَانَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْسًا عَظِيمًا Fa inna khayra alhadisi kitabullah wa khayra alhadiyati hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu bid'ah wa kullu min 'indil dadalah hadirin sekalian pemirsa ihabes tv yang dirahmati allah Kembali lagi, kita akan mengangkat buku kecil tapi amat bermanfaat karya Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi yang mendapatkan gelar Al-Muaffaq. Qadal Mu'allifu Rahimahullahu Ta'ala Kita kembali ke... Poin biar nyambung Wa kullu maja'ah Wa kullu maja'ah Fil-Quran Setiap Yang datang Dari Al-Quran Berupan nas Yang menafikan Atau menetapkan nama sifat Allah Itu maksudnya anil Mustafa alaihi Salam atau hadis-hadis yang sahih Baik itu menafikan Seperti Inna allaha la yamallu Allah itu tidak bosan Hatta tamallu Sampai kamu sendiri yang bosan Ini penafian Atau menetapkan Inna allaha yanzilu ila samaid dunya min sifatir sifat -sifat rahman dari sifat-sifat ar-rahman wajib al bihi wajib mengimaninya wa talaqqihi dan menerima bitaslimi wal qabul dan ini adalah sifat utama seorang mukmin yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri minallahi ar-risalah datangnya dari Allah itu risalah waal rasul al-balagh kewajiban rasul menyampaikan wa'alaina at-taslim wajib bagi kita pasrah makanya agama itu hanya butuh satu sikap pasrah tidak menggagas tidak berinovasi, Tetapi pasrah. Meski ada ruang istihad, Istihad penalaran itu dalam rangka untuk penguatan kebenaran. Bukan keluar, apalagi mendistorsi. Tidak. Jadi adilin-adil istihad itu fungsinya adalah penguatan. Terhadap imma. Keilmuan suatu Keislaman Atau praktik keislaman Contoh Membayar zakat fitrah Memakai kurma Kemudian ada istihad Dari para ulama dengan kias Artinya setelah dianalisa Ilahnya Alasannya di sini bukan kurmanya, bukan gandumnya, tapi makan pokoknya. Sehingga di sini dibolehkan mengeluarkan zakat dengan makanan pokok lokal masing-masing daerah. Sehingga di sini terjadi penguatan untuk mengamalkan zakat fitrah. Jadi, beda dengan inovasi bid'ah. Pendistorsian. Pelemahan Maknanya betul kata Hasan Ibn at tidaklah ada satu bid'ah yang muncul melainkan sunnah, sepat dan akan mati. Ya, yeah, mati. E, dan bid'ah itu pasti mematikan sunnah. Di mana saja? Qudar Qudar Lahu. Tidak mencoba-coba untuk Ta'arud Yaitu Campur tangan Atau kalau kita Menggunakan bahasa sekarang itu Intervensi Jadi kita tidak boleh melakukan Intervensi terhadap Apa yang datang dari Al-Quran Apa yang datang dari sunnah Birrat Entah bentuknya intervensi itu dengan penolakan, membuat argumen-argumen untuk menolak. Di antaranya adalah Tahtil dengan argumen kalau kita tetapkan Allah itu punya wajah, berarti sama dong dengan manusia. Ini namanya argumen untuk rot Tahtil. Jadi in, ini termasuk intervensi rubatah antil wa ta'wil ya yeah. Tolong dicamkan ta'wil di dalam arti yang benar itu adalah haqiqatul makna hakikat makna ya'udul lafdhu ilaihi yang terkandung di dalam lafaz itu takwil jadi menyingkap makna yang terkandung di dalam lafadz yang sepadan dengan tafsir. Tetapi kalau taqlid menurut cahmiyah itu adalah surful lafz yang zohir. Yeah? Jadi memalingkan lafadz dari zahirnya Contoh istiwa dipalingkan menjadi istawlah yanzilu rabbuna yanzil dipalingkan kepada yanzilu rahmatu rabbina Rab. jadi jadi kalimat al-wajah dipalingkan kepada rahmat ni'mat jadi wajah ini sudah tidak ada lagi makna alafat yang mengatakan Memberikan suatu ungkapan makna. Ditinggalkan. Sarful lafdi an dhohirihi. Memalingkan lafad dari dhohirnya. Itu ta'wil menurut jahmiah. Kita lanjutkan. At-tesbih menyerupakan. Cuman kalau at itu menyerupakan tidak dari seluruh sisi. Kalau bahasa kita itu mirip, contoh wajah fulan seperti rembulan, ini tasbih. Dan di sini tidak ada keserupaan dari seluruh sisi, nggak mungkin. Tetapi kalau tamsil itu persis, ya yeah. contoh wajah Allah seperti wajah fulan Ini tamsil dan dua-duanya adalah haram dan bisa melehirkan kekufuran di dalam as-Islam. Wa ma ushkila yang muskil dari nas-nas tersebut wajib itbatuhu ladh. Artinya lafaz-lafaz yang maknanya muskil kita tetapkan lafaznya saja adapun Maknanya kita serahkan kepada Allah Contoh Alif lam mim Kita tetapkan lafadnya Tentang maksud lafad itu Apa kandungannya Kita serahkan kepada Allah Ini namanya Wajabah isbatuhu labzan Watarkut ta'arudhi lima'na Wa naruddu ilmu ila qailihi kita kembalikan, kita kembalikan ilmu yang sebenarnya kepada yang berfirman, yaitu Allah. Wanajalul ohda tahu alana kilihi. Kita jadikan ohdahnya, yaitu cengji bahwa penukilan itu benar. Itiba an litori rasikhin mengikuti cara orang-orang atau ulama-ulama yang rasikhin fil ilmi alladzina asna Allahu alaihim yang Allah puji fi kitabihil mubin di dalam kitabnya yang mubin biqaulihi ta'ala dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina ini maknanya taslim perlu diketahui Seorang ulama Belum bisa mendapatkan Kelarasikun Kecuali setelah memenuhi Empat syarat Atau empat kriteria Seperti yang dikatakan Oleh Imam Al-Baqawi Di dalam tafsirnya Kriteria yang pertama Memiliki ketakwaan Sebagai alat Hubungan dia dengan Allah takwa. Jadi alat utama seorang ulama menjadi roshikhun adalah taqwa agar dia itu baik hubungannya dengan robbnya, taqwa. Ittaqillaha hayy sumakunda. Kemudian yang kedua adalah atawaldo sebagai alat untuk membangun hubungan dengan makhluknya. Jadi kalau ulama rasi, ulama itu bertakwa, kemudian tawadu takwa untuk membangun hubungan dengan Robnya, tawadu untuk membangun hubungan dengan makhluk, maka ulama tersebut bisa dikatakan rosulun. Dan yang ketiga, zuhud zuhud untuk membangun hubungan dia dengan Dunianya. Karena ulama itu kalau tidak memiliki sifat zuhud bahaya. Kenapa? Karena dunia mengitari dia. jabatan mengitari dia. Posisi mengitari dia. Bahkan wanita mengitari dia. Kalau sekarang harta tahta wanita itu sangat rentan menggoda politikus. Lebih rentan menguda ulama. Yeah? Yeah, jangan dikira yang hanya rentan fitnah harta tahta wanita itu politikus pejabat enggak, ulama juga. Makanya di sini dibutuhkan suhud. Maknanya Rasulullah ya. mengatakan tidak ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih sadis. Ketimbang orang yang kila harta dan ambisi kedudukan mengubahkan agamanya itu kemudian yang keempat al-mujahadah <coughs> jadi kriteria ulama ulama'ar-rasihun yang keempat adalah memiliki alat mujahadah agar membangun hubungan baik dengan dirinya jadi dengan Allah Dibangun dengan takwa, Dengan sesama makhluk Dibangun dengan alat tawadu Dengan sebab, Dunianya dengan zuhud Dan dirinya dengan mujahadah InsyaAllah Ulama tersebut bisa dikatakan Al-ulama'ur-rasikhun Dan wal-rasikhuna fil ilmi Yaquluna aman nabih Kulumin indi Robina. Karena ketakwaan itulah dia ketika menghadapi sesuatu yang berbahaya, apalagi takut berbicara atas nama Allah tanpa dalil, dengan mudah cukup samae na wabanaamanlah juga. Tidak membantah, tidak mengenyel, tidak cari-cari alasan akal dan logika dengan lewat filsafat. Sehingga akhirnya tersesat Tidak Dan ilmu Al-Quran terutama Tafsir Al-Quran Di dalam masalah Tafsirnya terbagi menjadi Empat Ada Ayat-ayat Yang tidak tahu tafsir Yang sebenarnya kecuali Allah Alif, lam, mim Tidak ada yang tahu hakikat daripada istiwa bagaimana yang sebenarnya bagaimana sebenarnya baca Allah la ya'lamu ta'wilahu illa illallah tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah yang kedua ayat-ayat yang tafsirnya hanya diketahui oleh rasikhun. ulama rasikhun ulama-ulama yang ahli ijtihad macam seperti Imam Ash-Syafi'i. Macam seperti Imam Al-Wuza'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, ayat-ayat yang tafsirnya hanya diketahui oleh orang Arab. ya, Karena itu sangat kaitan Arab dengan bahasa. Contoh, orang Arab sendiri tidak semuanya mengerti. Umar Raja tidak ngerti Wafakihatan wa abba. Apa? Buah abba itu apa? Sampai hari ini sudah. Bahkan sampai hari ini pun banyak orang Arab yang tidak tahu. Karena apa? Pohonnya sudah punah. Wafakihatan wa abba. Dan Umar sendiri mengatakan. Apa ya kira-kira? Sampai akhirnya dibikirkan. Akhirnya beliau wala makna dan juga ini maksudnya dengan salian bukan berarti kita menetap menafikan makna nah ini saya ingin uh, jelaskan tentang stressing musyabbihah mu'tilah dan ahli sunnah dan akhirnya nanti ahli sunnah selalu ummatan wasata di dalam masalah isbat menetapkan sifat itu ada dua dimensi isbatul makna dan isbatul kayfiyah. Kalau hanya menetapkan makna, menafikan kayfiyah, itu ahli sunnah. Paham? Mas, perhatikan. Kalau hanya menetapkan makna, menafikan kayfiyah, itu ahli sunnah. Tapi kalau menafikan dua-duanya, namanya mu'adilah. Menetapkan dua-duanya, namanya musyabihah. Itu. Jadi kalau dia mengatakan, saya tidak tahu maknanya istiwa apa. Saya juga tidak tahu bagaimana istiwanya Allah. Mu'adilah anda. Tapi kalau saya tahu maknanya istiwa itu apa, dan bagaimana istiwanya Allah, mu anda musyabihah. Jadi ketika menetapkan dua-duanya namanya musabihah, ketika menafikan dua-duanya namanya mu'attilah, ahli sunnah menetapkan makna menafikan kaifiyah. Ini perbedaan antara musabihah sama mu'attilah. Dan kalau mu'attilah itu didalangi oleh satu jahmiah, itu yang menafikan nama dan sifat sehingga mereka mengatakan nama-nama dan sifat Allah di dalam Al-Quran itu semuanya dalam majazi nah sini Mu'tazilah mencoba untuk review pendahulunya dengan mengatakan menetapkan makna menafikan kaifiyah jadi Allah itu punya nama tapi tidak punya sifat dan sifat yang ada itu tidak sebenarnya Metaforma jasi Yang hakiki itu cuma sifat Ini nama Itu siapa, siapa itu? tadi? Mu'atazilah Nah asyariyah Menetapkan sebagian nama, sebagian sifat Menafikan sebagian nama, sebagian sifat Nah yang mu'adilah e, Itu yang musibihah Hampir kita tidak menemukan sekte tertentu Kecuali mereka-mereka Di kalangan filsafat Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ya? Dan juga di kalangan syiah ya? Yang Allah itu diperlakukan Seperti makhluk Contoh syiah Ghurubiyah itu mengatakan Allah itu ternyata Nyesel setelah tahu yang patut menjadi Nabi itu Ali Bukan Muhammad Jadi Ibaratnya Allah itu gini lho pak Setelah saya pikir-pikir Ternyata Lebih cocok Ali Kurang hancar Allah mikir-mikir Itu Masya Allah Si Ailin Makanya kelompok yang paling berani Melecehkan Allah dan Rasulnya itu Gini yeah. Nah itulah yang disebut di dalam akidah mereka Akidatul Bada Bada itu apa? Bada itu artinya muncul setelah kemudian Yang dulunya tidak ada Yang dulunya Allah itu tidak mengerti Kalau yang cocok jadi Nabi itu Ali Setelah kesini Semakin ketahuan Bahkan setelah meninggal dunia dipikir-pikir setelah itu yang cocok ternyata Ali itu Badak dan mereka juga punya akidah raj'ah. Ah. Apa itu raj'ah? Raj'ah ah itu nanti imam-imam 12 nanti menjelang kiamat hidup lagi kubur, dari kuburannya, bangkit untuk menghukum pengkhianat wasiat Rasulullah. Dan caranya Abu Bakar dihidupkan dari kuburannya Umar dihidupkan dari kuburannya Semua pengkhianat itu Kemudian disalib satu persatu Setelah itu balik mati lagi Kan gendang itu Akidahnya orang majnun Hidup mati Kayak film karton Ini Itu temjiri Tidak apa-apa Tipe wala mbak temet hidup lagi Itu karton dan mereka meyakini Ali bin Abi Talib itu masih hidup Di mana? E, di langit Jadi dan bahkan dia mengatakan kilat senyumnya Ali Dan petir itu adalah apa? Apa namanya? Peringatan-peringatannya Ali bin Abi Talib Jadi kalau cacat, wah Ali sedang senyum Itu Masuk cingkau wahai Ali gitu. Jadi subhan bukan subhanallah Subhana Ali Itu ide. Oke. Wa wala naruddu minha. Kita tidak menolak sedikit pun dari nama dari sifat-sifat yang Allah telah tetapkan, yang Rasul telah tetapkan. Wa na'lam anna ma jaa rasul haqqun. Dan kita tahu apa saja yang dibawa oleh Rasul itu hak. Wala naruddu Rasulillah sallallahu kami tidak manullah apa apa saja yang datang dari rasulullah wala nasifullah kami tidak mensifati Allah bi mimma wasafa bi lebih daripada yang Allah sifatkan untuk dirinya bila haddin wala tanpa had dan ghayat maksudnya apa karena ahli filsafat yang digelar oleh Jahmiyah itu mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia mengatakan Allah itu di atas langit. Kemudian muncul Allah dibatasi enggak dengan ruangan atas, bawah, kanan, kiri. Tuh, makanya di sini belum. Bila Dan kalau ada yang memaksa bertanya seperti itu, antum tanya. Yang antum maksud apa dulu? Jadi, jangan antum langsung, apa, nyelonong. Enggak, enggak benar loh, sesat. Enggak, jangan. Antum tanya dulu, yang antum maksudkan Allah dibatasi oleh ruangan atas bawah, depan belakang, kanan kiri itu maksudnya apa? Kalau jawabannya benar sesuai dengan nas, nas maka kita retakan, kalau menjenis nas, kita nafikan. Itu. Paham? Karena Allah memiliki sifat laisaka mitrihi syai'un walam yakullahu kufwan ahad. Kita ucapkan seperti Allah ucapkan. Wanasiwumimamasabiinabsa'u kita sifatin seperti yang Allah sifatkan untuk dirinya. Lainataadadaliqa kita tidak melampaunya. Walam yebluhu wasfulwasifin yang tidak akan sampai disifatin oleh para pensifat. Maksudnya sifat apapun yang telah disifatkan oleh orang-orang yang menyifatinya yang itu pada akhirnya tidak ditetapkan oleh Allah dan nusrulnya tidak benar walaupun maksudnya baik ya walaupun maksudnya baik ada di antara orang ada yang memberikan sifat sifat Allah yang dia itu menyangka telah berbaik kepada Allah ternyata tidak ya Apalagi cara mengungkapkannya, ya? Yeah. Coba bayangkan pak, kira-kira nama antum disebut dipermainkan lewat nyanyian itu, kira-kira, semangat antum? Cuculang-ulangi dengan hentakan ah ah, kan ah, gitu? Dipermainkan, coba. Uh, kalau sekarang ada orang yang punya nama Agus, dipermainkan kuskus -kus as kuskus, kira-kira gimana? Maklum nggak? ini kadang-kadang ada orang yang menyanyikan dengan nama-nama Allah diulang-ulang, dipotong-potong kayak apa? Permainan dan memang permainan dan itu adalah haram ini sama permainan permainannya kaum sufi ketika-tika lah lah lah lah itu, mempermainkan maksudnya apa? itu Maknanya, nukmin bil Qur'anikulhi. Kita mengimani Al-Quran seluruhnya, muhkamhi, wmutashabhihi. Ini, badal kul. Alias kita mengimani seluruh Al-Quran yang muhkam dan mutashabih. Walla nuziru an nusifatan min sifatih. Kita tidak menyingkirkan satu sifat pun dari sifat-sifat Allah li suniat. Karena suatu anggapan itu enggak bagus, enggak cocok, enggak pas. Enggak. Wah. Kayaknya enggak pas deh Allah itu disifati dengan sifat wajah, tangan. Enggak bisa. Nih. Yeah. Dan wala nanta'addi al-qur'an wal kita tidak melampaui quran hadis ketika allah menyebutkan jari rasul menyebut inna quluba inna quluba bani adam bain usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifasha hati-hati anak adam itu di antara dua jemari allah kita enggak perlu melampaui quran sunnah ada kukunya enggak itu melampaui dan antum tidak akan bisa mendapatkan jawaban. Kalau antum pakai logika, masa sepak jari enggak enggak ada kuku, itu kan jarimu. Nah, inilah kesesatan musyabbih dan mu'tilah. Ketika membahas ketika sifat Allah dipersepsikan persepsi makhluk. Tolong itu awalnya. Makanya di sini ada satu kaedah, كل مشبه معتل وكل معتل مشبه setiap musabbih pasti mu'attil setiap mu'attil pasti musabbih bagaimana gini orang yang musabbih menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk pasti menafikan mu'attil wajah yang sebenarnya yang ditetapkan walah wajah makhluk gitu dan setiap orang yang muatil pasti musyabih, kenapa? karena dia menafikan itu kan diawali dengan menyerupakan dulu, masa sih? Allah punya wajah kayak manusia aja musyabih dulu setelah itu baru muatil makanya kudlu musyabihin muatilun wa kudlu muatilin musyab faham gak ni? paham gak? ok contoh Allah punya mata, punya kepala enggak? No. jawabannya la ntaadil Quran wal Hadis kita tidak bisa melompati Quran Hadis. Karena kalau antum nanti kembangkan sendiri masa sih punya mata enggak punya kepala. Kenapa enggak dilanjutkan lagi? Ada enggak rambutmu? Rambut? Ada enggak rambut? Oh iya iya masa sih ada mata enggak ada kepala enggak ada rambut kalau kepala ada rambut itu kan dasmu no. <laughs> itu Allah tidak bisa dipahami dengan persepsi Khalik tidak bisa dipahami dengan persepsi makhluk dan makhluk pun tidak bisa sifatnya dipahami dengan persepsi khalik. kalau sekarang diserupakan tasbihul khaliq bil makhluk wa tasbihul makhluk bil khaliq hancur tasbihul khaliq bil makhluk menyerupakan khaliq dengan makhluk ini kerjanya siapa di luar islam yahudi di dalam islam ahli filsafat yahudi kan Allah serupakan capek ya eh, kan kayak manusia aja Allah menciptakan langit dua hari, bumi dua hari Kemudian setelah itu istirahat capek Kayak tukang saja Aduh yaudah Nah, ahli filsafat juga begitu Dia persepsikan semua Allah ini begini makhluk Iya sih, masuk si wajah nah, Makhluk Tangan, makhluk Kaki, makhluk semua Nah sekarang tasbihul makhluk bil khalik Menyerupakan makhluk dengan khalik Di luar Islam dinominasi oleh orang Nasroni Sehingga sampai pada tingkatan Isa dituhankan Karena dianggap Makhluk ini seperti Tuhan minimal Makhluk yaitu Tuhan setengah eh Makhluk setengah Dewa Tuhan setengah e, itu Makhluk setengah khalik, khalik setengah makhluk Seperti Makanya ketika mereka dikejar tanya ketika Yesus makan itu makhluk apa kholik ketika tidur ketika buang hajat enggak bisa jawab mereka Makanya Allah menegaskan perumpamaan Isa adalah seperti Nabi Adam khalaqahu min <turub> sama Adam butuh makan Isa butuh makan Bahkan lebih hebat Adam Adam wujud tanpa bapak Tanpa ibu, lebih hebat daripada Isa Nah itu kan Harusnya dia dong yang dituhankan Kalau alasannya Kalau Isa itu bukan anak Bapak, siapa lagi Bapaknya, orang um, lahir Tanpa bapak, cocok Allah lah bapaknya Tuh. Nah, Ini ada makhluk, gak ada Bapak, gak ada ibu Kenapa nggak yang dipertuankan lebih keren? Yaitu Adam. Oh enggak dia bisa menghidupkan yang mati. Kalau enggak Tuhan mana mungkin? Di sana ada nabi yang lebih hebat, bisa menghidupkan sesuatu yang tidak pernah mati, tidak pernah hidup. Tongkat. Ya. Kalau ular mati didupin, enteng kan gitu ular. Roda ini kok jadi ular hidup coba. Apa enggak lebih hebat ini? Kenapa? lo enggak mentuhankan Musa aja. Ini lebih keren Nabi Musa. Ini sama dengan orang Syiah. Kenapa yang dikultuskan itu Husain? Tidak Hasan, bahkan tidak lebih lebih berat lagi siapa Ali. Lah, Ali lebih hebat, bapaknya. Apapun alasan orang yang mengkultuskan Husain, enggak ada hujjah dalilnya sementara dia tidak mengagungkan Ali bahkan Ali ditempatkan lebih bawahnya cuman alasan mereka itu fanatis satu alasannya Pak Husen pernah kawin dengan perempuan Persia ya, itu aja coba gitu wala nata'addal quran wal hadis wala na'lam kaifakun hihi kita tidak tahu bagaimana hakikat yang sebenarnya. Tolong nicamkan. Bukan berarti nama Allah tidak memiliki hakikat, tapi Allah sendiri yang tahu hakikatnya. Tuh. bedakan. Karena jahmiyah mengatakan sifat-sifat Allah, Allah itu tidak ada hakikatnya. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Allah itu di luar alam juga tidak, di dalam alam juga tidak, terus bagaimana? Ya di mana-mana. Adeh, paham enggak asal usulnya di mana-mana? Illa bitastīqir rasūli sallallahu alaihi wasallam wa qur'an kecuali dengan membenarkan ucapan Rasulullah dan menetapkan Al-Qur'an titik. <tik> Yang disebutkan oleh Al-Qur'an suatu penetapan kita tetapkan, suatu penafian kita nafikan. Seperti la takhudu sinantum wa lanauum dan yang disebutkan sunnah sebagai suatu penetapan kita tetapkan, suatu penafian kita nafikan lebih daripada itu stop. Tidak bicara. Bicaranya tidak menafikan, tidak mengatakan enggak, duka iya. Makanya tadi ditanya, Allah punya kepala enggak? Stop. Enggak, jangan untuk bilang enggak Karena Allah tidak mengatakan Aku enggak punya kepala di Quran Nah itu loh pak Dan Allah, kalau dia enggak juga salah Enggak juga salah, iya juga salah Kalau iya jatuh kepada Tesbih, kalau tidak kita telah Melancang terhadap Allah-Allah Rasul, Allah, Allah, Allah, Allah. karena kalau menaf Allah Apa namanya Menafikan, pasti ia sebutkan Contoh La ta'khudu sinatun walanaw itu, Itu kedisiplinan Ilmu ahli sunnah wal jamaah nah, Kalau nanti antum bisa kasih logik Kasi antum tambah-tambah sendiri Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur Allah tidak ngorok Repot nanti ya, kan? ya mungkin saja kan. Allah tidak ngorok tapi karena Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menafikan sifat itu, kita tidak boleh mengatakan iya atau tidak. Makanya kalau ditanya Allah ngorok enggak, jangan mengatakan enggak, jangan juga mengatakan iya. Tuh, contoh aja, ada orang eh, sekuler kurang ajar, ya. sekuler apa ya namanya sekuler, ya kurang ajar pernah nanya Pak, mungkin enggak Allah itu menciptakan batu sangat besar sekali saking besarnya, enggak bisa mengangkat ya, saking besarnya Allah enggak kuat mengangkat mungkin enggak antum jangan jawab mungkin dan tidak mungkin tapi antum bisa jawab lain yang jauh dari itu tapi mematikan pernah Anak jawab, Mas mungkin nggak antum mengangkat batu besar sekali terus kemudian ente keperuk ini kepala ente. <tuh> ya, udah selesai, ya nggak mungkin lah pak. Ya udah selesai kan <tuh> gitu. Itu kalau buat antum aja nggak mungkin, kenapa Allah mungkin mungkinkan? Itu loh. Nah antum ngurusin sendiri sendiri nggak cukup. Ngurusin Allah Itu namanya intervensi oh. Ngurusin urusan tetangga Enggak ada haknya aja Enggak kurang adab kok Itu namanya campur tangan Apalagi campur tangan urusan Allah Campur tangan urusan orang lain Yang kita enggak dilibatkan Dikatakan apa itu? Kurang ajar, kurang adab Loh ngapain? Kenapa ya begini? Saya punya motor baru, saya bakar. Kan aneh menurut persepsi antum kan? Ya. Ini kita membahas masalah anehnya. Kalau antum sekarang memahami sifat-sifat e, Allah itu yang tidak bisa kejangkau otak antum kan aneh. Wajiban kita apa menetapkan seperti ini. Anak kasih perumpamaan. Anak baru beli motor baru Pelatnya aja belum jadi, anak bakar. Pak, langsung antum nego. Pak, antum kurang ajar banget. Pakai otak dong. Ngapain lu ngurusin saya loh? Campur tangan loh, pergi. Dan gitu. Mau gue bakar, kayak mau kasih orang, kayak mau gue remekin, lu tau urusan apa? Kan gitu ngomong. Leh orang manusia aja dicampurin tanpa ada hak itu marah tanpa hak itu dia itu akan gerah, apalagi antum campur tangan urusan hak Allah, sama aja juga orang-orang yang membahas oh, masalah takdir yang di luar cangkuan otaknya pak. Ah, kira-kira saja ini ditakdirkan Allah surga enggak ya? ya? tanya aja sama Allah kan gitu, nggak ya, bisa berarti antum sedang celontang, urusan, campur tangan hak Allah ini lebih pak lagi ya kenapa ya Allah itu mentakdirkan hambanya harus lahir di Soviet akhirnya kapir coba kalau lahir di Tegal ini sudah mulai campur tangan masuk kerana hak Allah yang dia tidak izinkan Ya. mau kamu diciptakan di Soviet kek di antar berantar itu bukan hak antum seperti bukan hak antum antum diciptakan hitam putih, pesek, tinggi, pendek termasuk cacat emang bisa pesen bisa protes oh kalau memang begitu kita hanya beriman kepada takdir khairihi wasyarihi dan tangkah kita apa? Sebelum terjadi kita usahanya baik-baik, jangan sekarang cari yang jelek. Aku ah, deh, kayaknya gue nengka neraka kayaknya. No, kenapa begitu? Kenapa antum gak surga aja gitu deh? kayanya surga deh. Nogani lah, kelihatannya rajin ngaji salat. Kenapa? Neraka deh kayaknya udah sekalian aja pelacur, racin, cuti, kenceng, maling, rampok karena udah gadung raka. Noh kenapa antu pilih yang itu? Terus kemudian ketika sudah terjadi, baik kita syukuri, enggak enak kita sabari. Kalau dosa kita istighfari Makanya betul kata orang paha, paling bahagia Kalau nikmat syukur Kalau musibah sabar Kalau dosa istighfar Jangan dibalik-balik juga Ya, Musibah istighfar Maksiat innalillahi Nggak pernah <gitulah> eh, Maksiat ya astagfirullah Gitulah. Ini insya Allah seperti itu Oke kita lanjut Qolil Imam ada yang belum saya tuntaskan cukup ya cukup ya Qolil Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris al syafii radhiyallahu anhu ini seorang mujtib kedua yang dikatakan oleh kebanyakan ulama mujtib pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Di mana memang beliupas penghujung seratus pertama. Seratus tahun yang kedua adalah Imam Syafi'i meninggal tahun 205 ratus lima. Ya. Qaul al Qaul al Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris al Syafi'i radhiyallahu an. Aman tu saya beriman kepada Allah dalam masalah asma' sifat. Wabimaja anilah dan apa saja yang datang dari Allah. Wa ala muradilah sesuai dengan kehendak Allah. Artinya Allah mengendaki makna istiwa. Sudah antum jangan cari ista'wla. Allah mengendaki anzilu tetapkan. Jangan cari-cari yang lain. Itu maknanya, Aman tu bilah, wabimaja anilah, waalaikumrobbilah. Saya beriman kepada Allah dan dengan apa saja yang datang dari Allah dan dengan cara apa saja yang dikendaki dipahami diinginkan oleh Allah, Allah menginginkan mata, mata sudah untuk mengungkapkan sifat mata, enggak lain wajah dan seterusnya wa aamantu bi rasulillah saya beriman kepada rasulullah wa bima jaa dan apa-apa yang datang dari rasulullah wa ana muradi rasulillah dan sesuai yang digendaki oleh rasulullah titik insyaallah kita lanjut di kesempatan lain بإذن berapa jam ini 1 jam ya ha ya yeah mungkin kalau ada yang bertanya silahkan itu uh, kita disangka sebagai murji'ah. Nah, bagaimana cara eh uh, mengkonter uh, pernyataan mereka? Yang kedua, saya yang ana ingin tanyakan uh, <coughs> Bahwasannya di Indonesia ini juga termasuk besar ya, termasuk di lingkungan saya banyak itu Ikhwanul Muslimin. Hmm. Nah, uh, mereka lebih ke arah mana? Mereka menyatakan tidak ahlussunnah gitu. Berarti tetapi uh, misalnya uh, sudah banyak juga kayak misalnya al maksood yang disusun oleh has al banna uh, tokoh mereka itu sudah banyak di masjid-masjid dan bahkan dihafalkan di sekolah soal islam gitu di seluruh depok. Nah ini Ikhwan muslim itu maksudnya ke mana sir? Tipe. Tipe yang pertama tentang membantah syubhat kita itu dituduh murjiat. Ah. Saya menulis buku yang judulnya membedah akar fitnah Wahabi. Saya bantah tuntas di situ dan bukan hanya itu aja. Karena kita dituduh juga Wahabi, saya bantah. Juduk permasalahan fitnah Wahabi. Kita juga dituduh Salafi Cihadi Ada istilah Salafi Cihadi Fitnah Salafi Cihadi Yang akhirnya Melahirkan Al-Qa'idah Melahirkan ekstremisme Yang klaim juga ISIS Kita juga jelaskan Nah juga saya jelaskan Tuduhan Salafi Murci'ah yang ini dituduhkan kepada Syekh Al-Albani dan murid-muridnya awal muasanya Dan yang terakhir saya juga tuduhkan fitnah salafi tradisional karena orang-orang tradisional itu juga mengklaim salafiyah. Makanya pondok mereka namanya pondok salafiyah. Dan itu ada kurang lebih 12 ajaran mereka yang saya tuduhkan saya bantah secara ilmiah yang diklaim sebagai ajaran Aswaja asli wajangan Jawa itu Aswaja Nah uh, sekarang fokus ke mu'tazilah Mu'tazilah itu dari kalimat irja alias amal itu tidak utuh ke eh. Iman itu tidak butuh amal seakan-akan amal itu disingkirkan, diarja, irja, dikeluarkan dari iman. Al-irja atau murcjah ber, berasal juga dari kalimat roja, karena lebih mementingkan nas-nas roja daripada nas-nas khawf, ancaman. Makanya betul kata Imam Ibnu Taimiyah Di dalam kitab Al-Ubudiyah Siapa yang beribadah Dengan mahabbah Maka dia akan menjadi zindik Siapa yang ibadah Dengan roca Dia akan menjadi murciah Siapa yang ibadah dengan khauf Dia akan menjadi khawarij Maka siapa yang ibadah dengan mahabbah Roca, khauf dengan seimbang Maka dia adalah mu'min Kamilul iman Nah Murjiyah berarti iman sempurna tanpa amal. Bahkan yang ekstrim mengatakan bahawa iman itu hanya makrifah. Jadi siapapun yang sudah kenal Allah mukmin makanya iblis itu mukmin. Karena kenal Allah, bahkan lebih kenal daripada antum, karena dia langsung. Eh enggak, iblis diflak langsung. Baik. Nah, dari sinilah muncul amal itu termasuk sempurna iman atau syarat iman. Syarat sempurnanya atau syarat sahnya. Nah, itu di sini, pelan-pelan ya. Biar antum agak sedikit runut apakah amal kalau memang bagian daripada iman al-sunnah memutuskan al-imanu qaulun wa amalun yazidu biṭa'ah wa yanqusu bil ma'siyah ini final enggak bisa diutak ditaati al-iman qaulun qaul itu ada tiga qaulul lisan la ilaha illallah qaulul qalbi Okay. qawl itu ada dua ya qawlul lisan, qawlul qalbi okay. qawlul lisan ucapkan da'idah ilallah wa qawlul qalbi yang artinya adalah tasdik jadi ketika antum membenarkan di dalam hati, seyakin-yakinnya itu seakan-akan hati antum mengikrarkan makanya namanya qawlul qalbi Dari kemudian amal itu ada tiga amal lisan, dikir, baca quran, itu kan amal dan juga ada amalul kalbi, khasyah, tuba, tawakal, itu kan amalan-amalan hati. Dan yang ketiga, amalul jawarih, ruku, suju, tawaf sa'i, ke. Berarti, unsur iman itu ada lima. Ucapan lesan, ucapan hati, amalan lesan, amalan hati, amalan perbuatan, gerak tubuh. Nah, Apakah ini syarat sahnya iman atau syarat sempurnanya iman? Nah ini, ini sudah mulai stressing. Ini yang menyebabkan akhirnya nanti ada muncul tuduhan murjia. Nah, di mana akhirnya Sheikh Albani? Padahal kalau kita membaca buku-bukunya enggak usah jauh-jauh antum -jauh. baca catatan Syekh Abdul eh, Syekh Muhammad Ibn Nashruddin Al-Albani terhadap akidah tahawiyah. Cukup sekali orang itu untuk sadar bahawa Syekh Al-Albani adalah ahli sunnah bukan murji'ah. Cukup itu satu aja. Apalagi antuk membaca silsilah hadis asahihah dan penjelasannya. Apalagi antuk membaca kitab-kitab yang lainnya. Apalagi perciroh. Ya, ini apa namanya? Kaset-kasetnya. Beliau di situ dengan tegas iman itu apa? Termasuk amal. Amal bagian daripada iman. Nah cuma di sini stressingnya kaum takfiri yang mengulirkan karena Syekh Albani mengatakan bahawa perbuatan-perbuatan yang sifatnya kufur bahir itu tidak mengeluarkan orang dari iman. Tu. Termasuk hukum kepada selain Allah. Tuh. Jadi se-Albani si hanya menetapkan kufur yang mengeluarkan dari Islam itu kufur etikot bukan kufur amali. Tuh. Tapi itu fitnah. Karena kufur itu ada dua, kufur amali sama kufur etikot. Jadi Kufur amali tidak mengeluarkan dari Islam Kufur etikot mengeluarkan dari Islam Padahal hadirin salian Itu tidak benar secara mutlak Tidak salah juga secara mutlak Memang benar Kufur amali tidak mengeluarkan dari Islam Tapi yang dimaksudkan yang mana? Contoh Sibabul mukmin fusuqun wa qitaluhu kufrun. Apakah ini kufur amali mengeluarkan dari Islam? Tidak. Man halafa bi ghairillahi Allah faqad kafara aw ashaka. Barang siapa yang sumpah dengan nama selain Allah maka dia kufur syirik amali keluar dari Islam enggak? Enggak. Sepakat para ulama kufur asghar, syirik asghar. ternyata mereka memfitnah Syekh Muhammad dan muridnya katanya mereka mengatakan termasuk membuang musab kecomberang dan termasuk juga sujud kepada berhala adalah kufur yang tidak mengamali yang tidak mengeluarkan dari Islam murci ah dong karena memang kufur amali iya enggak. Kan? Jadi sisi amaliyah orang lempar musab kecomberan, amal enggak? Ngijak-ngijak musab, amal enggak? Amaliyah. Tapi apakah betul Sheikh Muhammad bin Nasir, Nasiruddin Al Albani mengatakan ini tidak kufur, bohong, tidak mengubah dari Islam bohong? Tapi mereka tidak tahu curus ilmunya yang dimiliki oleh Sheikh Nasiruddin Al Albani dan muridnya, meski Nginjek-nginjek mushab Dan ngelimpar mushab kecomberan Sujud keberhala ini adalah Kufur nampak amali Tapi sebetulnya adalah kufur Iktiqadi Karena tidak mungkin orang itu punya Keyakinan Islam Rela nginjek-nginjek mushab Meluang mushab kecomberan Sujud keberhala Artinya ini termasuk kufur Iktiqadi meski secara Dohir amali Jadi tidak benar Sheikh Albani mengatakan menginjek-injek mushab menguang mushab kecomberan dan termasuk juga sujud keberhala itu enggak ku mengeluarkan es makrur Islam sehingga diduduh murcija. Nah tinggal tersisa berhukum dengan hukum selain Allah. Sheikh Albani mengatakan berhukum dengan hukum selain Allah kufrun dunia kufrin itu bukan statemen awal mereka Ulama-ulama dulu dalam da, e, Dari kalangan sahabat Macam Abdullah Ibnu Abbas Mengatakan kufru Tuna kufrin Tawus mengatakan kufru Tuna kufrin Dan ini pun dipilah Oleh Syekh Nasruddin Albani Berhukum dengan hukum selain Allah itu Ada dua Berhukum Maknanya Maksiat tidak berhukum dengan hukum Allah maknanya maksiat. Tidak berhukum dengan hukum Allah maknanya membabat syariat, menghilangkan ya jelas kufur. Tapi kalau orang tidak berhukum dengan hukum eh, Allah, umpamanya dia tidak eh, apa namanya, dia tidak eh, yang contoh, eh dia tidak menghindari dari minum khamr. Dia tidak menghindari cuti. Ya, ada lagi. Ini semuanya maksiat. Dosa besar, iman dosa kecil. Alias meninggalkan hukum Allah, itu kadarnya tidak serta-merta kufur. Begitu saja ditembak. Intinlah. Kita tanya, yang ditinggalkan yang mana dulu? Kalau serta-merta meninggalkan hukum Allah kafir, ini bermasalah. Bahkan ada kufrun mukhres anil milah, ada yang kufrun dunia kufrin. Nah di sini juga difitnah Syeh Nasruludin sama muridnya di kebiah Uyah. Semua yang kecut itu pasti condong. Padahal keringatnya juga kecut. Semua yang asin itu garam. Padahal opel oh, yo asin. Apa itu? Semua berhukum dengan hukum selain Allah katanya tidak mengeluarkan dari Islam itu kata Nasrulin Al Albani bohong. Nah untuk lebih detailnya antum baca kitab itu. Ya. Membedah akar fitnah Wahabi. Yang kedua, Ikhwanul Muslimin di Indonesia memang merunyak dan sudah berganti-ganti baju dan saya enggak usah sebutkan bajunya karena di pasaran banyak. Uh, saya ingin menjelaskan cara beli baju aja. Hadirin sekalian, kalau kita bertanya, mereka itu berakidah di persimpangan jalan. Enggak jelas. Makanya kalau antum melihat Orang yang paling tidak jelas kalau ngasih kajian tentang agida, ya mereka paling nggak jelas. mau kaafariah juga enggak, mau matouridiah juga enggak, salaf juga enggak. Makanya di persimpangan jalan, la ilaha la ilaha ula, wala ilaha ula. Yang penting prinsip kita sepakat. Saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan saling toleran di dalam hal yang kita perselisihkan. Itu aja prinsip. Neta'awanu fi mattafaknna ali, wna ayadur ba'dun fi maqtalafnna ali. Sepakat tolong menolong dalam yang kita sepakati dan kita saling toleran dalam hal yang tidak kita sepakati. Sehingga sepakat untuk beda gimana enaknya beda untuk sepakat lebih ya, be beda kita untuk sepakat yang tadi cocok yang cocok-cocok kita rangkulanlah. yang enggak cocok udah inilah sehingga melahirkan prinsip Muyuah yaitu apa kekanak-kanaan dalam beragama yang disebutkan dalam bahasa Hadis Iyakum wa talawun Waspadalah kamu di dalam berwarna-warni agama Talawun Sekali tampil Kayak Ash'ariah Sesekali tampil kayak Maturidiyah Bahkan sekali tampil kayak Salafiyah Yang penting Semua dirangkul Ya Prinsip dia adalah Prinsip petinju Ada saatnya untuk mungkul Ada saatnya untuk ngerangkul dan tolong dicampukkan. Rangkul berarti tidak berteman. Bukan berarti berteman. Dan jotos bukan berarti musuhan. Namanya tinju Dan itu ciri mereka yang hidup di tengah hispia. Rangkul jotos. Rangkul jotos. Dan ketika merangkul. Antum jangan terkecoh. Bahawa dia sedang berteman. Dan kelop sama antum. Dan ketika dia itu. Mukul bukan berarti musuhan, karena suatu ketika itu akan dibutuhkan lagi. Ya itu, kapan mendekat, kapan menjauh, seperti petinju, enggak kurang enggak lebih, karena hidup ini seperti di ring petinju. Iya, paham tak yang gue omong? Ya udah, kalau paham ya enggak, udah, tak usah dilanjutin Ana dengar cerita dari teman pesantren di Ponorogo yang dia pernah mondok di sana, katanya itu salafi, tapi ada pimpinannya yang menyukai sesama jenis. Nah ini maksiat, pola pesantrennya memisahkan laki-laki dan perempuan terlalu lama. Maksudnya perempuan terlalu lama, maksudnya? Bagaimana? Maksud terlalu jauh apa, apa? Terlalu lama? Maksudnya apa ini? Penang laki -laki. Hah? Penang laki -laki. Hah? Terlalu lama apa? Tidak, Hah? Terlalu lama, Jadi, sama. Jadi oh, maksudnya itu. <laughs> ya, memang dimanapun dia nggak ketemu, kan itu. Laki-laki, perempuan-perempuan itu. Oke. Okay. Ini. Nah, eh, udah. Insyaallah kita salat ya. Ini nanti malam aja ya. Biar sekat jauh LGBT masalahnya. Subhanallahi wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh.